שלום לכולם, אני תום דה ג'יידי מאסטר, ואתם מאזינים לתום דה ג'יידי קאסט. אוקיי, שלום. אז היום אני רוצה לדבר על כמה דברים. קודם כל, זה הפרק הראשון, ואני מתרגש מאוד. דבר שני, הנה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. א', מי אני? ב', מה לזה פודקאסט הזה בכלל? וג', הנושא של היום, הפיקסל. הטלפון החדש של גוגל. אוקיי, אז ככה. אני, תום רוף, אני גר בישראל ובערך בגיל 6 קיבלתי את המחשב הראשון שלי וכי הייתי מאוד מאוד אה, סקרן לגבי הדברים האלה אז ההורים שלי קנו לי. בגלל שהמחשב עצמו היה באנגלית אז הייתי צריך ללמוד איך לקרוא את השפה. אז בגיל 8 כבר ידעתי אנגלית כמו דובר שוטף. ועכשיו אני בערך בן 14, כיתה ח' מישהו אמר בטרוף? אז כן, עשיתי את הפודקאסט. אוקיי, עכשיו הדבר השני. מה זה הפודקאסט הזה בכלל? אוקיי, לפודקאסט הזה קוראים תום דה ג'יידי קאסט. מסיבה אחת, זה מעין חיבור של המילים תום דה ג'יידי והמילה פודקאסט, אז יוצא תום דה ג'יידי קאסט. הזה אני על טכנולוגיה, גיים פליי מה אני אעשה לפעמים בפודקאסט של הווידאו שעומד לצאת וכמובן אני אדבר על מה שקורה לי ביום יום אוקיי אז ככה על מה מדברים היום כמו שאמרתי קודם אנחנו מדברים על הפיקסל הטלפון חדש של גוגל אוקיי אז ככה קודם כל, פיקסל בכללי זה לא טלפון. פיקסל זו משפחה גדולה מאוד כרגע של מכשירים. גוגל פיקסל הוא בעצם ליין ייצור של מוצרי חשמל מבית גוגל, שמריצים את המערכת הפעלה, את המערכת Chrome-U-OS, או כמו שעכשיו קוראים לה Chrome-Operating System, או אנדרואיד. המוצרים האלה נכללים ביניהם את הפיקסל C, הטאבלט, את שני הפיקסל כרומבוקים, ואת הפיקסל הרגיל, הטלפון, זה שעכשיו יצא, והפיקסל XL, שהוא כמו הפיקסל רק יותר גדול, בערך בגודל של הנקסוס 6P. אז ככה, הטלפונים, פיקסל ופיקסל XL, הם, בעצם הכריזו עליהם בתאריך 4 לאוקטובר 2016, במהלך אירוע השטג made by google, ושם הם הציגו אותם ואת גוגל אסיסטנט והכריזו גם על האנדרואיד נוג עד 7.1 ככה שבעצם זה משהו מאוד מאוד חדש יחסית לזמן שאני מקליט את זה. אז um, בעצם זה מה שרציתי לדבר עליו היום אבל לא סיימתי. Um, היום ה-14 לאוקטובר 2016, שעה עכשיו ארבע בצהריים, נכנס חג סוכות, אז לכל מישימות ברחבי העולם, גם נוצרים, גם יהודים, וגם מוסלמים, שיהיה לכם חג סוכות שמח. לחיים.